Det här är Folkminnespodden med Bengta Klintberg och mig Kristina Mattsson. Det här avsnittet av podden har vi gett en rubrik vi kallar det för gräsklipparen som var en älg. Sverige har världens tätaste älgstamm. Sommartid så rör det sig mellan 300 och 400 000 älger i de svenska skogarna. Det är alltså ofantligt många djur. Och det säger sig självt att det måste ju uppstå historier om konfrontationen mellan människa och älg. Som historier som både är sanna och osanna. Ja, och en sån historia tog vi upp i en tidigare folkminnespodd. Det var min svärson som berättade att han hade hört berättas om en man som dömdes för mordet på sin hustru. Hon hade hittats illa tilltygade i parets trädgård och det verkade som om mannen hade kört på henne med en gräsklippare. Och han hade redan hunnit avtjäna ett år av sitt straff när en förnyad undersökning visade att hustrun hade dödats av en älgko- som kommit in i trädgården och som troligtvis var på jakt efter äpplen. Och vi undrade om den här historien var känd och det är den. Mm, det har våra poddlyssnare påpekat för oss bland annat Anna Elison skickade oss en e-post där hon skrev att hon lyssnat på det här avsnittet- där vi tog upp vandringssägnen om kvinnan som dödades av en eld. Detta har hänt på riktigt, skriver hon. Kvinnan heter Agneta Västlund och dödades av en eld i Lofta Hammar 2008. Man trodde först att det var hennes man som hade tagit livet av henne- med en gräsklippare och så hänvisar hon till en p dokumentär som har gjort ett avsnitt om fallet. och Då hette dokumentären Kvinna död vid badplats- det här har också Ulf Markusson påpekat för oss och han har också hänvisat då till den här podden. Så tack för detta, för då vet vi detta. Mm. Och eh, vi gick ju till nätet och fann där flera tidningsartiklar som berättar om det här fallet. Och av dem framgår det att den version jag fick höra, den hade då börjat få sägenaktiga tillägg som inte fanns där från början. Mannen blev aldrig dömd för mord och händelsen inträffade inte i en trädgård och äpplen spelar ingen som helst roll. De kommer nog från andra tidningsnotiser om älgar som blivit berusade av gäst fallfrukt. Eh, vad som hände i Lofta Hammar år 2008 det var att den 63-åriga hustrun hade gått ut med hunden och stött på en älg som gått till anfall. Och eftersom det är väldigt ovanligt det här att älgar skulle attackera människor så arbetade polisen först efter hypotesen att det var mannen som mördat henne- och man hade nämligen hittat blodspår på gräsklipparen men det visade sig sen att det var blodspår från något litet smådjur. Och sen då trodde man att man hade dumpat kroppen vid sjöstranden där kvinnan hittades. Och det var egentligen först sedan man hade hittat älgsaliv och älghår på kvinnans kropp som man förstod vad som hade hänt. Det här är ju en alldeles förfärlig historia egentligen som är djupt tragisk. Och det här att en kvinna också blir offer för en älg som inte är så fredlig som vi tycker att älgar ska vara. Och framförallt också att hennes man blir utpekad som mördare. Förskräckligt. Men annars så är det så att berättelserna om sammanstötningar mellan älg och människa, de är ofta mer tragikomiska än tragiska. Och de Bengt som är en flitig skribent och har samlat vandringssägner i olika böcker har i din bok Litterspray där har du en historia som du har kallat Älgebil och den är absolut värd att eh, höra. Så här står det. Två tyskar hade varit på älgjakt en vecka i norra Värmland men jaktlyckan hade uteblivit. De var på väg söderut mot Tyskland i sin husbil och eftersom de hade gått om tid körde de hellre vackra småvägar än riksvägarna. I trakten av Sunne var olyckan framme. En ung älgkjur kom ut i granskogen framför bilen. Det händer i skymningen då älgarna är ute och rör på sig och tyskar kör ju som galningar. Kollisionen är oundviklig men de båda männen klarar sig med smärre blysyror och bilen får bara ytliga skador på grillen. Den stackars älgen däremot ligger död på vägen och männen inser att de har fått sitt jaktbyte till sist. Med hjälp av rep och med stockar som hävstänger lyckas de baxa in kroppen i bilen. Nu ska här köras raka vägen hem till Tyskland och styckas och frysas in. Men nu är det så att älgen inte är död utan bara avsvimmad. Efter några mil börjar den kvickna till. Skadad och förvirrad kommer den på benen och löper amok i husbilen. De båda jägarna attackeras bakifrån och föraren förlorar kontrollen och kör rakt in i skogen. Bilen kraschar mot ett träd och föraren omkommer oerhållbart. Passageraren som har säkerhetsbälte överlever men skadas svårt. Husbilen blir så demolerad av krocken att dörren går upp och älgen flyr till skogs. Den överlevande tysken först till lasarettet i Karlstad och kan efter flera komplicerade operationer så småningom berätta för polisen vad som har hänt. Och det är ju ingen tvekan om att det här är en riktig skröna. Jägarna de borde ju ha känt till att man ska tömma eldkroppen på blod direkt. Men om de hade styckat älgen på platsen, ja, då hade den inte kunnat vakna till liv och då hade det inte blivit någon historia att berätta. Och i själva verket så är den här skrönan spridd eh, inte bara i Europa utan också i USA. Och där handlar den om en jägare som får en jort i bilen. Och han har då precis som de här båda tyskarna varit ute och jagat utan att ha fått något byte och är på väg hem när han råkar köra på en ståtlig jort. Han tror att djuret har dött i kollisionen och lyckas släppa in den i bilens baksäte. Men den vaknar till liv och biter mannen i nacken. Och han lyckas få tag i ett däckjärn och slår omkring sig med det för att freda sig samtidigt som han fortsätter att köra. Olyckligtvis träffar ett av slagen hans trogna jakthund som blir galen av smärta och biter honom i benet. Och mannen han stannar bilen och rusar ut förföljd av den rasande hunden. Han flyr in i en telefonkiosk och ringer nödnumret 911. Och telefonisten som tar emot samtalet hör honom berätta att han inte vågar lämna sin telefonkiosk och att hjorten är full fullfärd med att sparka ut bilfönstren. Han ber polisen komma och skjuta både hjorten och hunden. Och det som gör den här amerikanska historien lite speciell det är att det existerar bandinspelningar som påstås vara den här olyckliga jägarens samtal med larmcentralen med en fruktansvärt dålig ljudkvalitet och med väldigt många sexuella svordomar hos den här mannen som berättar detta. Ja, så ligger det till att den här historien om eljen som liksom vaknar till liv, det är intressant. Om man ska summera så kan man väl säga att vi har ända sedan medeltiden roats av berättelser där rollerna är omkastade. Det finns ju en medeltida tradition om eh, haren som lyckas komma åt ett gevär och eh, träffar jägaren. Och en modern vandringsägen som eh, jag också har med i en av mina böcker, det är om den påkörda känguren i Australien. Eh, och de som har kört på känguren, de får idén att de ska arrangera ett roligt foto- så de hänger alltså en kavaj över den och solglasögon. Men känguren är inte död- utan den hoppar iväg efter ett tag när den har byggnat till. Och först då kommer de ju på att i kavajen- så har de pass, biljetter, allt som de behöver för sin resa. Där är också djuret som så att säga, avgår med segern- och det tycker vi är, känns skönt och befriande- Det finns en förnämnlig litter litteraturtidskrift som heter, eller fanns rättare sagt, som heter Piccad. Jag vet inte riktigt hur man uttalar det. Den, den här tidskriften den kom ut eh, åren 1992-2011. Den har fått sitt namn efter ett valfångstfartyg som finns med i romanen Moby Dick. och Här finns ibland artiklar som kan vara ganska överraskande. Och I ett nummer som så presenterade. Magnus Holmqvist, sin samling av tidningsurklipp om älgar och det kunde vi inte låta bli att titta på då när vi har det här aktuella ämnet här. Och det här är alltså då som till exempel det här när Göteborgsposten rapporterade från Sätilla. En älg misstänkt för stolstöld efterspanas just nu i Sätilla i Marks kommun. En kvinna i byn försökte skydda årets äppelskörd genom att packa ner frukten i lådor och omgärda dessa med stolar uppe på husets altan. En älg och två kalvar som tidigare ätit fallfrukt ute i trädgården tog sig upp på altanen och efter deras besök är inte bara äpplen utan även en stol borta. Kina-polisen befarar att en av älgarna har fått möbel om halsen och nu går hon omkring med stolen som ett halsband. Då det finns risk att älgen har svårt att komma åt mat har polisen tagit beslutet att avliva älgen om den påträffas. Ja, vad ska man säga det här om stolstjälande Jag tror du att det är sant egentligen? Alltså, alla de här historierna i tidskriften Pkvad eller Pikbod är ju faktiskt sannad. Det är alltså urklipp ur svenska dagstidningar. Och det, det har, det har jag... hänt alltså så mycket. <laughs> när... Fast jag säger det emot dig, för att det är ju också faktiskt så att tidningarna ibland sprider ju de här vandringshelgarna. Ja, det, så är det. Så. Men i det här fallet så verkar det ju faktiskt som en stor har försvunnit. Och <laughs> det är ju bara en gissning att den här elgen går omkring med en stol om halsen. Det mm. behöver ju inte vara så. Och har en annan historia här som är hämtad ur samma källa och det här är nu är det älgar i Östersundstrakten eh, som hade då klippet hade rubriken det fick älg mitt i knät. Och eh, det står så här: Plötsligt satt en stor älg i famnen på ett par som åkte pulka efter skot över Näversjön i Jämtland. Älgen kom galopperade i skogen och korsade skotersällskapets väg med påföljd att den hamnade sittandes på baken i pulkan där två personer åkte. Efter att ha fått alla ben i ordning kastade sig älgen ur pulkan och kanade iväg genom snön. Vare sig skoteråkarna eller älgen fick några men av sammanstötningen uppger Länstidning i Östersund. Mm. Och det tror vi är sant. Ja visst, det har ju stått i tidningen. <laughs> Jag kan också berätta att jag blev uppringd- för bara några dagar sedan av en på Sveriges Radio- som undrade om jag hade några folkloristiska kommentarer- till den här vita älgen som har synts i Värmland. Och jag funderade länge, men det finns inga äldre berättelser- inga sagor eller myter om vita älgar. Och en bakgrund till det- är faktiskt att eh, när älgen har blivit så vanlig som den är idag i Sverige så har vi faktiskt glömt bort att den var snudd på utrotningshotad förr. Mm. Mm. Mm. Eh, det var alltså väldigt ont om älgar i Sverige på 1700-talet mm. och det där gjorde att eh, det finns folktalger om vita björnar som prinsessan rider på och sånt där men några vita älgar finns inte och eh, den här vita älgen som har påträffats i Värmland, det är ju en, en kan man säga, en albin och älg antagligen. Och eh, jag minns när jag första gången såg ett fotografi av en vit värmländsk älg, det måste ha varit någon eh, äldre släkting till den som nu finns, så tyckte jag att det var så fantastiskt. Det, det, det, den ser ju verkligen fantasiägande ut, men inga äldre berättelser om vita älger. Och det här med den vita älgen- det associerar också då till ännu en liten notis- i den här litteraturtidskriften Pikod. Eh, och det är mystik kring mine älgar på en nö. Och då handlar det om ett växande antal- abnormt små älgar som skulle ha funnits på ute- i Stockholms skärgård och förbryllade vetenskapen. Kalvar som sköts förra året vägde mindre än en tredjedel- av vad de normalt borde väga- Årets älgkarmar väger lika lite och undervikten följer dem till vuxen ålder. Nu söker två forskare vid Jägareförbundets viltforskningscentrum en förklaring. Gåtan fördjupas av att älgarna inte är sjuka, att de trots sin låga vikt lever ett normalt liv och att tillgången på föda är god. En teori är att elkorna stressas av besökare kring kalmins tid över midsommar. Jag vet inte riktigt från vilket år det här tidningsurklippet du har hämtat men det är också något som handlar om älgar. Och vi tar gärna emot e-post och då ska ni mejla till lyssna at Inte vanliga brev eftersom vi inte håller oss med brevlåda. Och folkminnespodden är producerad med ekonomiskt bidrag från Kungliga Patriotiska Sällskapet. Och det är ju ett sällskap som har en historia som sträcker sig 250 år tillbaka i tiden- det grundades redan 1766.